Hola, bon dia. Avui arribem a l'estiu i entrarem avui al vespre a les 7 i 16 minuts. Ho farem amb calor en un temps doncs ja ben propi per a aquesta estació, després d'un dilluns encapçalat per temperatures que van ser bastant altes. Allí recordem que vam assolir una màxima de 32 graus a Lleida, 30 graus a Sant Julià de l'Òria o 28 graus a la Seu d'Urgell. El temps ens parla d'un matí variable a muntanya al Pirineu i Prepirineu amb la presència d'intervals de núvols, de fet en unes nuvolades que de forma local podrien deixar escapar alguna gotellada, fenòmens però bastant poc importants, i cap a l'interior un matí en conjunt assolellat i tranquil. A partir del migdia tarda però es complicarà, primerament ho farà cap al Pirineu en formació de nous ruixats i algunes tempestes locals, i de cara a la tarda i especialment al vespre aquests ruixats es podrien estendre cap a les comarques properes a la franja de Ponent i fins i tot cap al Pla Lleida, tot plegat amb temperatures una mica més altes que ahir.